Say that you may soon be leaving town Need some recreation time on your own Whatever goes around, comes around Parted through the grapevine, I'm alone I'm going downtown again just to look for you, can't you see?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 James Calling Välkommen till poddavsnitt 191 Jäklar vad vi får nu Snart är vi förbi Snart måste det, vi det, jag förbi Nemo det, det, det är ju Vad heter det Det blir ju ett 200-programsjubileum 200 Innan sommaren är slut, innan semester är slut. Ja, absolut Va? Jag såg, jag läste precis att Nemo Han skulle ju ha någon live-föreställning 200 Ska, hur ska vi göra? Ska vi bjuda in alla, alla de här gamla poddbekantarna? Vi kör ju alltid live. Och så kör vi... Nej men de, alla de här öje och i och hela gänget. <går> ja, du menar, menar bloggfolket? Ja, bloggfolket måste ju vara med. Urba, musikfreak. <går> <går> ja, då, då, blir det, då, då blir det... Då blir det... Då blir det många. Nej. Vi, vi kanske får, får köra en program här. Hur... Hur är det i Reims? Reims. Hur går här är det bara vad heter det? Vi bakar runt på champagne äh, gårdar och provar champagne? Ja. Ständigt rus. Ja, jag, jag kör i bil så att det äh... <laughs> spottar du ut där det var för jag... tester. Nej, man, man får dricka lite grann. ja. Men de men men de fyller på med kvinnorna där som Ja. man får, man man prova och fylla på gräset och ja och jag tänker som att det är de som vet ja. de kommer från landet så de vet inte något att det här det är någon. deras fel de ja, det är inte mitt fel nej nej jag har, har blivit några låder några låder vin det var alltså? faktiskt ganska kul ändå att kunna man så vet om det här vinet där 60 procent chardonnay och så är det 30 procent 10 procent och man känner ju faktiskt skillnaden, det gör man. En del var ju det är som ör och ypa. en del är ju, mm. En del av de här champanerna är väldigt fuktiga. Mm. Brommad som du kan säga. Och det är. Ja, det är det. det. Är blommigt? <laughs> det är champagne. När ja. Det är champagne så säger vi fruktigt <laughs> Vi. <laughs> ja, du är ja, ja. redan vi med <laughs> viden bodlade. Som, så, så snabbt som pär blev vi med Hammarby mm. Ja, ja, jo Och, och det kommer kom sen Så kommer det komma bilden till Till, till, podda, till, till podden Bilden är för mig Ägnast att hålla om sådana här champagne -snubbar. Ja, ja, ja. Ja. ja Vad håller vi på med? Ja, ja vad håller vi på med? Säger de på franska? <laughs> <Ha. laughs> ja. ja, hur, hur var det? Jag såg ju på korta att det var ju... Det, det var ju en, en, en podd avsnitt spelare också. Ja. Mm. Mm. Jag vi körde ett tag. Och sen stängde jag av. Och så, sen så kom ju en annan kompis. Anders Torsen. dyker upp här helt ja. För han såg att jag var där. Eller att vi... men, han, men så att då, efter ett tag så spelade vi in lite med honom också. Sen. Så att, mm. ja. så ja det, det blev ett avsnitt. 190. Jävligt bra Ja, hur, hur, hur långt var det? Jag vet inte <laughs> tio, tio minuter vart kanske totalt ja. Tio minuter så att vi Ja, man skulle kunna spela in mycket som nu. Men... Ja, du förstår Ja, men eh, Mycket jag trevligt fotboll, Ja, ja, det var väldigt. Det var ju tråkigt, men eh, Välförtjänt Ja, ja. Jo. Men de hade, det var ju, de hade inga chanser, och... Nej. Nej, men de hade ju några chanser med det. borde jag satt. Jag har bärit till med två Nej, men nej, det är som det, är. Nu är det. Nu är det. Nu är det nya tider det Ni är, är perfekt för i... ah, det. Det inte stå. Kroatien. Jag vet inte vad jag säger. Kroatien är England. Ja. Frankrike och Kroatien. Typ. Ja. Du då. Jag hade gärna med. jag hade sett Frankrike och England, det skulle bli. Ja, ah, och för sig England ja. Då blir, då blir det en, en stor klassisk kanal. Mm. Ja men det måste vara kul ja. att vara i Frankrike nu. Då är det så där. Ja, men det, det var det var ju världens drag i när vi kom. Kanske berättade sist när det var där. Mm. Då, då de där. Uh, jo men det är mycket I, Igår nu var i stan och var Det var jag gäng T Två killar som gick runt med en megafon Och så skrek vi var la Ja, De var inte helt Det var mitt på dagen, de var inte helt mycket jag kan säga. <skratt> okay. ja, det är på tisdag va? Uh. Någon är väl kvar? Tis ja, tisdag Nej då, vi åker på, på tisdag Tisdag morgon Tisdag är det ju och så är det väl onsdag Och så mm. är det väl lördag söndag mm. Eller om det är onsdag torsdag Nej det måste vara -ti tisdag och onsdag mm. Frankrike Frankrike Belgien på tisdag ja. Vad va ska ja, ni dra är då på. då Nej då drar vi till Till, till, till ditt Habritland, uh, Deutschland mm. och Åker till Köln Där två ah. mm. Sen börjar vi fakta, fakta Okej okay. Spännande tur. Mm. Det är fyra nätter. Vi är här. Ja. Jag tror vi har stannat lite längre där nere. Alltså. Tre dagar bara där. Jo, men tre dagar där nere. Och så en tur upp på 90 mil nästan. Den ja. var dryg att göra. <laughs> men, men det kommer nya... nya vad är det de sjunger? Vad heter det? Brändabarn. Men det kommer nya år. ja jesu. Ja. ja, men För de har ju lärt någonting att hitta det i alla fall Vad? Då får man lägga det bättre nästa gång ja, ja jag mm. ja. Ja. Men det blir, det blir en sväng vi förbi, förbi Flönsberg och eh, Innan lite dryckjobb Billig, billig dryckjobb jag tror att ni har en stor bil tror att ni har en stor bil Fylla med Ja, lite synd att vi inte har Fylla med fälla Ja, Ja. ja, vad har du för planer på helg nu då? Nej, men det är nu är det bara jag vet, Idag har Jag vill spela golf. Lång golf som du säger. Jag såg mm. inte ett men nej, men det var, det var lite folk. Nej men nej, jag kommer att spela golf och, och så här. och så sen ska vi ska försöka att dra ihop en träff senare i veckan, Jan, Näsan, jogga, och Västerkikko. Och och. Mm. Kanske, inte kanske i... ta en några... öl. Han är i, vad heter det? Mallis. Mallis, ja. Mm. Jo, han skulle upp senare. När <coughs> du ska upp. Vad sa du? Han skulle upp senare när du ska upp. Ja, jag skrattar. <laughs> alltså, ja, jag får se om får se, man orkar. Han orkar sig upp i sommar. Jag pratar, jag det, jag jag pratar med Per i här dagarna. Jaså? Ja. Han var... vad ska jag göra? Jag ska inte tynninge. Jag ska ha fem veckor ledig så kommer nästa sen ska till Italien där det? Honom. Ja. Ja. Så, <laughs> ja. Det så. Det var ju för Ja, precis. Ska träffa honom. Ja. Så. var det att Ja, det heter väl ett avsnitt. Ja, de, de, jo, de skickade de kort med öl Där de så trivas otroligt bra Det var gärna skuldgås Ja, man täcka, Men nu ska till talen så, så blir det mera, mera Det blir lite mer spagett i resten hela nu. <laughs> Vad heter han? Leone så, ja, ja, jag heter inte Särger Leone ja. <laughs> Spagett Det kan man snacka om höger i Oj, jo, det är ett tempel. Det hade man gärna velat sett. Ja, det velat sett. Ja. Ja, där har du. Kör hårt. Vad blir det ikväll då? Mat, middag Nej, vi, vi har vi vi söndag. Mm. Det är såkert i god tid. Vi köpte på, på. Ja, på, på Bagerin någon nå, nå, nå, pizza. Per Ryss. Jag käkar, Jag ska Jo, det var en. en. Han gjorde något inlägg som han skrev. jag han, han, han, han fattar lite liksom inte varför. Varför alltså, envisas alla fransmän med att bära baguetten under armen? Eller liksom vill de svetta in den eller få någon syra i den? För det var liksom inte att de höll den i handen utan just att alla de bär den under armen. <skratt> Okej. Okay. Och, och det är verkligen liksom det är inte bara som på film eller man ser på bilder med just baguette. Utan alla går ut med baguette. <skratt> Är det så? Ja, det är otroligt. Ja, det är bra. Ja. Bra på, då, Alla går runt med baguette. Ja, ja. <laughs> Oj, vad jag kommer att få klippa där. kommer kommer tillbaka till Stockholm. <laughs> ja, ja det är bra. Men, men, men det, blir, det blir... Vi kan väl ha oss en gafan över här ja. Ja, ja, ja. Absolut. Ja, då, det gör vi. Ja, nej, nej. Ha Keep it up. Vi hey. 191. 191. Ha det gött. Det är Ja, Det fint. Hej.